Спецпроект Українського радіо «Авторські читання». Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатиме продовження оповідання українського письменника Любка Дереша «Професор Рама» зі збірки «Пісні про любов та вічність». Воно, як і інші твори синайського циклу, відкривають для читачів зовсім нового Любка Дереша на шляху переосмислення життєвих цінностей та самопізнання. В сторінки оповідання «Професор Рама» читає автор Любко Дереш. Слухаємо. У день, коли для Амріта закінчилося старе життя, він гуляв по Ломбард-стріт. Проходячи повз вітрину книжкової крамниці, Амріт побачив книгу, яка привернула його увагу. «Шишумара Баба. Біографія Йога». На обкладинці було зображено обличчя Йогіна. «Професор Рама!» – вигукнув, не стримавшись Амріт. Це був він. Сумнівів бути не могло. Амріт почав гортати книгу. З тексту слідувало, що Шишумара Баба – йогін, який живе уже четверте століття поспіль. Йогцей, згідно з книгою, проживає зараз десь у Тамілнаду та є живим доказом безсмертної природи людини. Ні, ні, вигукнув Амріт, цього не може бути, і побіг купляти книгу. Коли Амріт прийшов по книгу, її вже не було. Професора Раму він опізнав за тим самим бенгальським акцентом. Той і надалі викладав культуру давньої Індії в Берклі, і Амріт почав ходити як вільний слухач на цикли лекцій із мітології рідного краю. Після чергової лекції Амріт підійшов до професора і спитав, чи можна було б відвідати його заняття з йоги. Професор якось невпевнено відповів, що занять уже немає і що взагалі все вже помінялося в цьому нескінченному всесвіті і що молодий Амріт утратив свій шанс три роки тому. «Візьміть мене в учні!» – попросив нарешті Амріт. «Ні!» – відповів професор Рама. «Чому?» «Вам іще рано, молодий чоловіче!» Амріт розлютився. «Я знаю, хто ви насправді!» – тихо сказав він. «Ви ніякий не професор Рама!» «Ви – безсмертний йох-шишумара-баба! Ви живете 400 років і вводите в оману інших!» Професор відповів спокійно. «Ми всі – частини одного цілого. Як може бути смертним те, що не має ні початку, ні кінця? Ви дурите інших! Агов, люди! Це – шишумара-баба! Це – безсмертний йох, який видає себе за смертного!» Студенти в коридорі почали озиратися. Всі дивилися чомусь на Амріта, а не на безсмертного йога. «Ви даремно хочете мене в чомусь звинуватити, молодий чоловіче. Я нічим не відрізняюся від усіх інших, хто є тут». Амріт відчув насмішку в словах професора Рами. Насмішка ця ранила його в саме серце. «Ви! Ви!» Амріт більше не міг стримувати себе. Осоромлений, він побіг коридором на вихід, збиваючи на люту студенток-першокурсниць. «Ошуканець!» Блюзнір, аферюга носилось у нього в голові того вечора. Всю ніч Амріт мучився невідомими почуттями, які здавлювали, шматували, розкатували, спресовували його серце в млинець і продавлювали крізь п'ястук гарячими краплинами на нутрощі. Амрід зрозумів, що втрачає глузд. Амрід почав молитися. Коли стало ясно, що молитва не допомагає, Амріт зателефонував одному своєму знайомому з Берклі. «Чуваче, у тебе є що?» «О, чувачела. Пацани, це Амріт Гіндустан телефонує! Приїжджай, брателла!» Амріт напився так, як не напивався ніколи до цього. П'яний, обкурений, на відхідняках від ЛСД. На дранок він вийшов на вулицю в бідному кварталі Сан-Франциско і почав вигукувати прокляття і грозити п'ястуком. Амріт був п'яний, злий. На його очах стояли сльози-образи. Він погрожував п'ястуком небу і землі. Потім він зайшов назад у бунгало. В кімнаті лежало п'ятеро тіл. Вімкнутий телевізор транслював сірий шум. Програвач розтоплював простір звуками сетара від Раві Шанкара. «Хлопці, а є ще цукорок!» Одне стіл підвело голову. «На, брателла!» Протягнуло тіло п'ястук із п'ятьма шматками цукру, змоченого кислотою, і Амріт із вдячністю прийняв милість. П'ять кубиків кислоти ледь не виявилися останніми для пам'яті людини, яка називала себе Амрітом Капуром. По нього прийшла страшна сторука богиня Калі з храму, до якого ходили його батьки. Вона розрубала його на маленькі шматки і з'їла. Амріт кричав, але ніхто не чув його криків. Коли Амріта попустило, він закурив і вийшов на вулицю. Останній раз він бачив це місто на світанку. Тепер він був іншою людиною. На Сан-Франциско спадали приємні рожеві сутінки. Вдалені прогремотів трамвай. Він знав, ким йому бути, і знання це приємно обпікало серце. Амріт поїхав назад до Лос-Анджелеса, туди, де було побільше заможних клієнтів. Він вирішив почати свою діяльність з коледжів та університетів. На курси йоги запрошує відомий ситх, просвітлений йогін з Індії Свами Кумар. Просвітлення не казка, а реальність. «Пізнай вищий дух зі свамі Кумаром!» Амріт винаймав спортзал у Лос-Анджелескому університеті. Амріт розповідав про єдність із космічною свідомістю, про все у всьому, пропонував бажаючим скуштувати ЛСД, показував, як сісти у позу для медитації, зрештою, проганяв тих, кому було нецікаво, і запрошував на чергове заняття тих, хто йому сподобався. Бізнес зі скрипом, але пішов». Він зрозумів, що створив власну систему і назвав її Просвітленням навпаки. Коли він став популярним серед жінок Бальзаківського віку, Амріт зрозумів, що пора братися за книгу. Так з'явився бестселер Убивча посмішка. Просвітлення навпаки зі вами Кумаром. Він став відомим як один із найбільш екстраординарних гуру свого часу. Пік слави з вами Кумара припав на 1976 рік, коли його запросили на регіональне телебачення у ток-шоу Гарячий собака, де у прямому ефірі з вами Кумар показав, як можна пускати гази, підпалюючи їх запальничкою. Далі популярність вами Кумара стала спадати, особливо з появою нової хвилі фітнес-йогів, які вигідно відрізнялися на тлі просвітленців навпаки знанням фізіології та анатомії. Після скандалу з Ошо у 1985 році Амрід зрозумів, що пора залягти на дно. Він зібрав свої пожитки і поїхав на інший кінець Америки, до Флориди. Там він тихо прожив епоху Буша, викладаючи його в санаторії для пенсіонерів під Сент-Пітерсбергом. Після чергового стрибка цін на пальне та електроенергію Амрід зрозумів, що далі так жити не можна. Він іще молодий, неодружений, повний сил. Йому потрібен політ, краса життя, смак перемоги. По телевізору він побачив кадри з далекого Радянського Союзу, уже, здається, колишнього. Маленький хлопчик гугнявив у мікрофон. Пєєстойка. А мріт зрозумів, що це воно. Коли ти повний сил, твоє волосся чорне, обличчя мужнє і засмагле, коли на тебе спрямовано очі юних слов'янок, коли тобі відкрито серця людей, що може бути краще за це? Коли ти голос давнього світу, ти носій вищого знання, ти істота неймовірної долі? Що може бути солодшим? Гуру Свами Кумар проводить посвячення у традицію індійських йогів у четвер в колишньому палаці піонерів. Вхід – три тисячі карбованців. У Росії було холодно. Але ніде його не опікав вогонь слави з такою силою, як на цих північних землях. Його обожнювали. Йому надягали на шию гірлянди з квітів. Він зрозумів, що означає слово «цар». Винайнявши офіс на Преображенській, свамі Кумар відкрив власний духовний інститут вдосконалення дійсності імені свамі Кумара. Єдиною його похибкою стала Олінька. Олінька з'явилася зненацька. Вона осліпила його своєю красою, її слов'янські форми, випищені московським маслом і киселем, паралізували його розум. Її пелихата мова пробудила в його серці жадібність, яка терзала його в день і вночі. Він запропонував Олінка стати його секретарем. Вона прийняла пропозицію, і Амріт Капур відчув, що Бог є. Він назначив Олгінка особистим перекладачем. Вона погодилась, і Амріт Капур зрозумів, що щастя не в грошах. Амріт Капур запропонував відсвяткувати індійський Новий рік у двох у нього вдома. Олінка не заперечувала і Амріт почав вірити, що Бог є любов. Коли ж вони, скуштувавши індійських страв, почали говорити про душу, дух і вічність, Амріт зрозумів, що він прожив це життя, аби на тісній кухні московської однокімнатної квартири говорити тендітній юнці високі слова істини. Він пригасив світло, запалив пахощі і оволодів нею. І на нього зійшло знання, що він – її раб, її черв, найнижчий слуга слуги, її найнижчого слуги. Засинаючи на Олінька, Амріт Капур знав – вічність – це те, що завжди з тобою. Серед ночі він прокинувся, і Оліньки під ним не було. У коридорі невеличкої квартири горіло світло. У ванні сиділа Олінка і гірко плакала. — Я думала, я думала, що ви — мій духовний вчитель! — захлинаючись, проговорила вона російською. — А ви скористалися мною! — і зайшлася у плачі. Амрід спершу відчув, ніби над ним зімкнулися якісь двері. Стало тяжко дихати, стало нудотно на серці, стало по-справжньому страшно. «Та як? Та що? Та я? Та ти?» Амріт відчув, що російські займенники починають плутатися. Праведний гнів затопив йому горло. Йому плюнули в саме серце. Як його кинули? Як його розвели? Амріт, тримаючись за серце, повернувся у ліжко і тихо заскулив. Він натягнув на себе простиню і заскулив голосніше. Він відчув над собою космічну насмішку. Ця насмішка пропекла його до самої глибини. Амрід зіскочив з ліжка і почав похабцям збирати речі. Сором! Який сором! Який вселенський сором! Він не мав навіть сили попрощатися. Вискочив із квартири і з криками збіг сходами на морозне повітря. Місяць висів високо, Освітлюючи страшні недобудови багатоповерхівок. Куди податися в цій окраїні світу? Амріт, повискуючи, побрів із валізою в руці просто вперед. Вранці, на станції метро Пушкінська, в переході, де він зупинився попити розчинної кави, Амріт побачив молодого чоловіка в оранжевому поларі. Той намагався продати перехожим барвисту літературу з зображенням Крішни на обкладинці. Амаріт знав, що то за книги. Головна називалася Бхагавад-гіта, як вона є. Це було про нього. Ось вона, Бхагавад-гіта, пісня Бога, як вона є. Ось вона. "Гей!" покликав він хлопця. "Ти звідки?" "Харібол", привітався юнак. "Хочете дізнатися більше про Бога?" "Не треба, сам тобі можу розказати. Слухай, мені з вашим старшим поговорити треба. Можеш організувати?" Хлопець в оранжевому подивився на Амріта, ніби впізнавав у ньому когось знайомого. «А, я знаю, хто ви», – потягнув юнак. «Ви? С вами Кумар, так званий безсмертний йох, проклятий. Мені наказано не спілкуватися з вами. Так, я проведу вас до храму». Хлопець привів Амріта до храму. «Зачекайте», – сказали йому. «Старший прийде за сорок хвилин». Перед ним поставили чашку з ароматним напоєм і тарілочку з тістечками, від чого рот наповнився слиною. Амрід скуштував смаколики і пригадав Індію. За стінами чулися знайомі з вулиць Калькути, повні солодкої розлуки співи «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе» «Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе» Звуки музики Нагадали йому про дім на Радхарані Роуд. Пригадав маму, тата. Пригадав шкільний театр і постановку Махабгарати, де він грав роль Ганеша. Все виглядало так казково в юності, а обернулося бездонним московським болотом. Раптом у голові піднявся спогад з лекцій професора Рами. Професор розповідав про давній звичай. Гуру, який спить зі своїми учнями, Проклятий. Такому гуру священні писання рекомендують для спокути втопитися в місті, де сходяться три ріки. Втопитися, аби не мучитися. Амріт зрозумів, що Бог ненавидить його. Амріт подивився на тарілку, де щойно були солодощі, на двері, за якими співали, накинув на плечі пальто і тихо пішов геть. Ні сліду, ні знаку, ні натяку. Він зібрав свої речі з офісу на Преображенський і за три дні вже виїжджав до Внукова на рейс Москва-Делі. Чоловік припинив вдавати, що він молиться. Холод пробрав його до кісток. З носа крапало. Він відклав вервицю з Рудракші і думки, які зібралися були у струнку картинку біографії, розлетілися, наче зграйка пістрявих рибок. Чоловік піднявся і став поволі заходити у воду. Холод опікав аж до серця. «Обережно!» – почув він за плеча. На березі, тримаючи в руках його одяг, стояв сивочолий індус у сірому твідовому костюмі, наче щойно вийшов з лекційного кабінету. «Професор Рама!» – вигукнув Амріт. «Амріт? Гауранга Капур!» – озвався професор. «Я прийшов повідомити тобі від імені господа Гауранги, що прокляття знято!» Тобі не треба здійснювати праяк. Тобі достатньо повернутися до Москви і прийняти в дружини Матаджі Олінка Дасі і присвятити себе відданому служінню її лотосним ступням до кінця своїх днів. Така воля Всевишнього. Я не зможу, професоре. мріта скривився від сліз. Я не зможу дивитися їй в очі. Я не зможу сказати їй ні слова. Я усоромлений навіки. Не забирайте в мене хоч цього, професоре. Не забирайте в мене можливості достойно померти. Ти ніколи не був, гуру, щоби приймати на себе смерть, приписану блаженним. Ні, ні, не кажіть цього. Амирід сів у воду і гірко заплакав. Я не зможу, я не зможу приїхати туди знову. Обличчя професора Рами змякшилося. Дивіться, сходить сонце. Амріт повернувся до сходу. Над праягою зазолотів край сонця. Амріт затулив обличчя руками. Негідний, негідний бачити це, прокричав він. Я виколю собі очі, я вилою собі на обличчя кислоту, я проб'ю собі вуха, аби не чути цих звуків, аби не грішити і не забруднювати собою цей світ. Вгамуйтеся, молодий чоловіче, сказав професор Рама, і Амріт раптом відчув, що професор справді вже в літах. Милістю Одної єдиної душі вас було прощено. виняткова душа, велика душа, чиста, повністю віддана Господу. Вона попросила за вас. Олінка прошепотів Амріт? Так, тому виходьте з води й одягайтеся. Йдьте до Москви і служіть їй до кінця своїх днів. Олінка, тремтячими губами, прошепотів Амріт Капур і вийшов з води. Олінка, шепотів він одягаючись, зуб не попадав на зуб від холоду. Професор Рама затягнув молитву до сходу сонця. Оленька, — прошепотів Амріт Гауранга Капур і відчув, як десь глибоко всередині грудей, у глибокому космосі його вічної, безсмертної, знаючої душі, зануреної в морок, його взяли на руки і зігріли. Ви слухали сторінки оповідання українського письменника Любка Дереша «Професор Рама» зі збірки «Пісні про любов та вічність» читав автор Любко Дереш. Режисер програми – Костянтин Лаврантюк. Музичне оформлення – Вадима Царенка. Передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань – Слухайте в понеділок о 19.30. В ефірі звучатимуть сторінки книжки Наталі Лапіної та Світлани Горбань «Роман з містом». На все добре, до зустрічі!